1950 років. Як можна судити зі вцілілих фрагментів стіни, митрополитче подвір'я мало площу близько 3,5 гектара. Великі його розміри засвідчують пізніші писемні повідомлення, за якими на Софійському подвір'ї збиралося київське віче, де брала участь велика кількість киян. У межах митрополитчої садиби археологи виявили цегляну споруду загадкової конструкції, яку вдалося інтерпретувати як лазню. Довкола митрополитчої садиби розташовувався ще ряд будівель часів Ярослава Мудрого. Поблизу воріт, там де вулиця Золотоворіцька виходить на невелику площу, Підносився Георгійський храм, який конструктивно нагадував Софію, але мав менші розміри. Зведений він на честь патрона великого князя, християнське ім'я Ярослава Георгій. Про місце розташування храму, а також час його завершення, важливі свідчення подаються в пролозі XIV століття. В тот же день священно церкви Святого Георгия в Киеве перед вратой Святая Софья. И так вскоре конча церковь и святую Ларионом Митрополитом месяца ноября в двадцать пятый день. Якщо свідчення прологу вірне, то освячення Георгіївського храму найімовірніше відбулося у 1057-му, або одному із найближчих до нього років. Закревський із посиланням на старі місяцеслови називав іншу дату – 1045 рік, але вона не може вважатися коректною. Храм освячував митрополит Іларіон, а це могло статися лише після його обрання на Київську кафедру в 1051 році. Будівництво патронального храму Святого Георгія виконувалося під особистим наглядом Ярослава Мудрого. Більше того, як свідчить пролог, йому належала і сама ідея його зведення – Насправді, стимулів у Ярослава Мудрого започаткового періоду його князювання було більш ніж досить. Адже тоді, як ніколи пізніше, він був зацікавлений у зміцненні столиці Русі. Відновлення міста і після пожежі 1017 року за тієї політичної ситуації мало стати для Ярослава, який щойно володів великокнязівським столом першочерговим завданням. Адже від того, на чий бік стане київське духовництво, залежала значною мірою і його власна доля. Ярослав не міг не знати, з якою симпатією ставилося духовництво до святополка. Перебільшеним виглядає і стримувальний вплив Мстислава Чернігівського на Ярослава. Після укладення миру 1026 року між ними запанували відносини повної злагоди та довір'я. Мстислав розгорнув у Чернігові великі будівельні роботи, зокрема розпочав зведення Величного Спаського собору. Ярослав же, як вважав Попе та деякі інші дослідники, був настільки наляканий Мстиславом, що ніяк не наважувався розпочати будь-яке будівництво в Києві. Логічно припускати іншу ситуацію. Політичне змагання між Ярославом і Мстиславом виявлялося також у суперництві двох старих центрів руської землі – Києва та Чернігова. В обох розгорнулося масштабне будівництво. Переконливий доказ більш ранньої, ніж 1037 рік, дати закладин Софії Київської, вдалося виявити на одній з її стін. Висоцький відкривий прочитав графіті, датоване 1032 роком. У ньому повідомлялося про народження